Fénykép édesapám íróasztalán. Egy reggel, mikor apám kitántorogván a konyhából, mert szinte elájult a dögszerű elmosogatlan edények akkora tömegétől, különösképpen egy ezüst, de inkább alpakka tálcától, melybe teljesen beleragadt a sárgás tojásmaradék, s bemenvén a fürdőszobába, nem találta a fogkeféjét, a fogmosó poharát, a borotváját s a vécékagylót, és nem találta az arcát a tükörben, majd onnan a belső szobába imbolyogván látta az ágyát feltúrva, benne a sárga hajú kis nőtt, mint egy macskát gömbölyödni. Akkor odament az íróasztalához, rádült kis és egyben megtámaszkodott, majd erősen a szemembe nézett, a fényképen tekintetem szigorú volt szájam si csörítve, és azt mondta, elurhodott nagyfőnök rajtad a kevésség.